Це не погроза, це батьківське попередження. Костянтин Михайлович промовчав. Він не став вірно піддано запевняти, що бути вірним і німим, як риба, але досвідчений Личинський відчув у цьому знак імпульс: Христофору не продасть. Підземний бункер виявився звичайнісіньким архівом. Уздовж стін стояли полиці стелажі, на яких рядами розміщувалися усілякі документи, в швидко сшивачах. У далекому кутку приміщення примостився стіл з комп'ютером. «Що це, ось мені посвятив Михайлович?» «Справи і діла», – посміхнувся Чинський. Він подивився очі журналіста, кинув головою. «Так-так, переважно кримінальні справи. Вірніше, їхні копії. Ну, ось, наприклад, це». Рудольф Карлович підійшов до однієї з полиць, поглядом перебіг по великих чорних буквах каталогу. «Ага, от». Він дістав громістський том справи і взявся перегортати сторінки. Хоча б ось таке, Лещинський передав фоліант Христофорову пальцем. Читай. Костянтин Михайлович з подивом узяв читати. Анатомічна цілісність дівочої пліви не порушена. Пошкоджень, характерних для здійснення статевого акту в збоченій формі, не встановлено. «Нічого не розумію», – труснув головою Христофоров. Із загадкого задоволеним виразом обличчя Рудольф Карлович забрав справу. У судовому засіданні було проведено повторну експертизу, заговорив він, за участю п'яти експертів високого рангу, їх висновок. Даних, які свідчать про вступ потерпілої в статтеві стосунки, немає. Відсутні дані, що з потерпілою відбувся акт у збоченій формі. Перекладу медекспертів на зрозумілу мову. Зґвалтована виявилась непорочною, та ще й без ознак насилля. І ще більше спрощу висновки. Зґвалтування не було, але в суді була купа доказів свідчення потерпілої, чийсь світ біля підвалу, незаймано чистий, з експертної точки зору презерватив, знайдений в тому ж підвалі, хоч підсудний у підвалі не був. Навіщо ви все це мені розповідаєте, почав речати терпіння Христофору? А до того, зупинив журналіста жестом Родольф Карлович, що я тримаю в руках кримінальну справу Абалкіна Володимира Васильовича, онука нашого гостя, з яким ми мали честь недавно спілкуватись. Те, в чому його звинуватили, – це чистої води туфта. Але ж не можна було суддям підводити слідчих, які накопали таку купу доказів, оперативників, стомлених від кулачної роботи. Галочка про виконану роботу впорхнула до звітності, а людина отримала вісім з половиною років без права на амністію. «І він їх відсидів?» – проголомшено спитав Христофору. «Ні, на щастя. У доцента Абалкина вистачило розуму прибігти до мене по допомогу. Де треба було, натиснули, де треба підмазали, і справу закрили як абсолютно сфальсифіковану. Більше того, я домігся, щоб конкретних винуватців судової помилки посадили». На повну котушку. Пам'ятаю, я сильно тоді розлетився, але гадаю, настав час зробити висновок. У цій скромній кімнаті, як ти здогадуєшся, зібрано колекцію судових помилок. І не тільки. Тут є справи, які елементарно зникали зі столів слідчих. І справи ці не сфальсифіковані. В підсумку, братки залишались на волі, а забудьковаті слідчі втрачали роботу. Але це ще не все. Ходімо. Лишинський показав рукою в напрямку стола. Невдовзі засвітився монітор комп'ютера, і Рудольф Карлович почав досить вправно вводити мишкою. А по думки, вразився Христофору. До чого спритний дідуган? Тут все дуже просто, пояснив Рудольф Карлович. Набереш потрібне прізвище, будь ласка, вся необхідна інформація. Мо давай, наприклад, подивимося, що таке Христофору. Гудольф Карлович настукав клавішами прізвища і на екрані поповзла інформація. «Де народився? Де ухрестився?» – коментував він. «Далі. Де публікувався зв'язки, участь у виборах, статті на замовлення, деякі суми за них, як дачу будував, за скільки машину купив, контакти з повіями, коротше, всі сідлі і темні моменти твого життя». Христофоров був шокований і не знав, як реагувати. «Прямо це Ру якесь?» «Але все це дрібниці», – незвирушно продовжував Лещинський. «Ось можемо, наприклад, погортати досі на членів уряду чи депутатів. Або ось, хоч би людина року, відомий політик і бізнесмен Алчевський. За його допомогою два танкери з кудись запропали, допнув банк. Між іншим, він контролює газету, в якій ти працюєш». «Оце-то так», – відвисла щепа у Христофорова. «Не вдавай із себе червону шапочку». Крутанувши крісло, розвернувся Рудольф Карлович. Давай підсумуємо. Вся ця інформація, як ти розумієш, важіль для піднесення на потрібну висоту великих звершень. Але зараз ми спустимось з небес на землю. Поговоримо про молодого Володимира Абалкіна. Я тобі дам його справу, почитаєш на дозвіллі. Від себе скажу. Вдячний пароб'яга добросовісно працює зараз у митному управлінні. Посада скромна, оператор-програміст, метикуєш? З посиленою увагою я простежую, як хімічить народні депутати-контрабандисти. Після цього зіштовгую лобами різні клани, а в результаті виникає велике доїння. Ви хочете все це звести докупи? здогадався Христофор, маючи на увазі майбутню книжку. Так, я хочу пов'язати минуле, сьогодення і навіть майбутнє. У гулиці Лещинського чулися. Рішучість і впевненість. Амбітну їй не підстав на те людини. Ми ще поговоримо про закордонний період мого життя, але це потім. На сьогодні досить. Дуже прошу тебе. Душа просить спокою. у ні, Рудольф Кардовер задумався. Щось я розхвилювався Не хочу тебе відпускати. Туга серце їсть. Ходімо в сад, трішки подихаємо свіжим повітрям, хоче сказати щось важливе Диктофон з собою, звісно, вийшли з будинку в сад. Христофорогу він був добре знайомий, а от хтось інший хіба міг припустити, що за фасадом скромної халабуди ховається досить великий земельний наділ.